a la ciutat. Han dit que aquest vespre calaran foc al carrer Càlvic. Sí, senyor. L'hem trobat mort en el tercer pis. Estem a punt d'arribar al lloc de reunió que ens ha dit en Johan. No sabem què hi passarà allà. Espero que sàpiga fer servir la pistola. Mm -hmm. Faci mitja volta. Tornem a Frankfurt. Anem al carrer Càlvic. Que faci mitja volta no ha dit que volia matar en Johan Això ja ho faré després, gir cua El general Wolf tindrà una bona decepció Ell confiava en vostè, per això li va encarregar que eliminés en Johan M'ho va encarregar? A mi no m'ha encarregat res ningú Mataré en Johan perquè ho vull jo Però ara tornem al carrer Calvill monstre. La retrobada. Totes les unitats estan preparades per començar les operacions. Perfecte. Ja ho tenim tot a punt perquè el gran incendi coroni el festival de la nostra raça superior. Heil! Somi. I amb aquests dos què fem? Es veu que també hi ha entre els de la nostra raça. N'hi ha que són uns lladres fastigosos o uns xivatos repugnants. Aquest volia avisar els turcs del que farem. Són la xusma. Hem de purificar la raça. Mm. I estic totalment d'acord. Aquests dos acabaran rostits com pollastres, aquí. Au, mm. oh, no ploris, petitó, que la mare tornarà a casa molt aviat. Aixa! Aixa! Ah! Caram, estàs viu? Per què has vingut? En Dieter, m'ha dit que et coneixia. i on podia trobar-te. En Dieter? Vaja, així tu deus ser l'home oriental de qui parlava. Entén-me. On és en Dieter? Que l'has vist? Que és aquí? Què? No. Ah, no ha vingut? I de l'Aixa, que en sap res? Mira, aquest és el seu fill. Es mor de ganes de veure la seva mare. Eh? No fumis, que... No pot ser! No m'ho crec! I ara que li passarà al nen? És massa petit per quedar-se sense mare! Oh, què farà ara? Ja No hem de consentir que hi hagi més víctimes. Porta'm a veure els representants del barri de seguida! Què penseu, del que ha dit? Ja fa anys que els nazis amenacen de cremar el barri. Si haguéssim d'arrencar córrer cada cop que la boca, això seria el caos. Cada dos per tres estaríem evacuant la gent. I que sigui un japonès el que ens avisi? No sé. I si és ella qui busquen i ha vingut a veure'ns per salvar la pell? Escolteu-me, l'Aixa és morta, que no ho enteneu! I si està morta és perquè ens volia avisar de l'incendi! Mira, ho dubto, això. Recorda que l'Aixa era una puta com tu. Aquí hi ha moltes putes que prefereixen fer-s'ho amb els alemanys i llavors ja no se'n sap mai més res. Sou la vergonya dels turcs. No sabem ni qui és el pare d'aquest nen. Ah! Ah! Ah! Sigui qui sigui el pare d'aquesta criatura, té tot el dret a viure, no troben? I si vostès també volen viure, escoltin el que els hi he de dir. Aneu a fer punyetes, m'importa un rava el que us passi. Per mi ja us poden cremar vius. Tranquil·la, dona. Vosaltres proposeu que formem esquadrons, no? Fem-li cas al en japonès, encara que només sigui per precaució. Però, Dennis, ens aconselles que ens creguem el que diu un japonès? Això eh, mateix. Encara que us penseu que és una bestiesa, també hi ha japonesos que són de fiar. Com el general Nogi, per exemple. El general Nogi? Què passa, que no saps qui és? Doncs perquè us sàpigues, el general Nogli va ser qui va salvar l'armada turca quan es va quedar encallada al mig del Pacífic. Ah. Reuniu tots els homes del barri, de pressa. Oh, quina bona pinta. Ah, quin sopar més especial. A poc a poc, a poc a poc, no s'ha de menjar tant de pressa. Que si no, quan comenci la festa ja estarem escurant el plat. L'ideal és assaborir el plat fort just en el moment del clímax de l'espectacle. I per l'ocasió tenia reservat un xató a del 76 que tastarem aquesta nit. Mm -hmm. Ens el veurem mentre assaborim el meu plat preferit, llenguado amb caviar fresc. Mm -hmm. I amb aquesta exquisidesa... Oh, mireu! Allà vaja, acaba de començar l'espectacle, ja era hora. Però espereu, això només és l'aperitiu. I quan vindrà el plat fort? Ja us he dit que no cal que ens posem nerviosos. La gràcia és assaborir el sopar mentre esperem que l'espectacle arribi al... On mm? ah! carai serà el plat fort? Ah! Si aquest incendi és l'aperitiu. Llavors on serà el plat fort? Digues! Ah, No aneu tots cap allà! Els que tingueu extintor, veniu amb mi! El vent fa que el foc s'escampi! Aquí també és perillós! Separems nos en tres flancs. És el millor! Ai, caram, però si ha vingut a veure una invitada especial! Quina sorpresa! Què? No us vulgueu! Ah. Us juro que el mataré! Vigila, que això que tens a les mans no és una joguina. Escolta, per què no et mires l'espectacle? Em sap creu, però em sembla que el teu aperitiu s'està apagant. Ja t'he dit que el millor encara ha d'arribar. Oh. Has dit que el caviar t'encantava, oi? Quina llàstima. També que ens ho podríem passar tots junts. Que vols esgarrar la festa de benvinguda del teu germà Johan, reina? En Johan no volia que passés res d'això. Ah, no? Ai, caram, i tu com ho saps, maca? Doncs per què ho he vist... He anat al lloc on em va dir que ens trobaríem Què? Jo sí que en Johan no ho volia, això Ah... I es pots saber què has vist? Ell no... Ell no volia que passés res de tot això en... Entesos, no et posis nerviosa, tranquil·litsem-se, eh? Forcs ah. vosaltres heu matat l'eixa No permetré que feu mal a ningú més On se servirà el plat fort A quina part del barri calareu foc? Merda! Han incendiat un dels carrers més estrets! El camió de bombers no hi podran entrar! Emporteu-vos els ferits, jo vinc de seguida! tenc Què? Què has trobat en Dieter? Un home m'ha dit que ha vist un nen al parc que encaixa amb la seva descripció. Deu sé! Segur que no vol que la seguim, senyor? No. Prefereixo que continuem sopant. És evident que és la germana d'en Johan, per molt que ho amagui. Uh -huh. Li heu vist els ulls quan agafava la pistola? Es moria de ganes de matar-me. Per sort, no li he dit on seria el plat fort de la nit, tot i que he estat a punt, no us penseu que no. Senyor, ara vol acabar de sopar? No. Primer m'he de canviar de roba. Eh? Mm... Aquesta noia fa por de veritat. <tots> <tots> Kills, la pago!! Ha sigut molt belint. Ara, ja ha sap tot. No sé qui ets, però moltes gràcies. Ens has salvat la vida. Qui us ha tancat aquí dins i ha calat foc? Ha sigut! Tota la culpa és d'aquest marrec. Una mica més i ja ens sóc arrimant. En fi, jo piro. Si es pensen que quatre flames faran que m'espanti, ben equivocats. Jo vaig créixer en aquest barri. El conec com si fos casa meva. Si jo el volgués cremar, no començaria pas per aquí. Jo dic que això ho han fet per despistar-nos. Hem aconseguit controlar els tres focos perillosos. Senyor Ten, me li la vida. Oi que sí, nois? No, és veritat, si d'arriba no, a no, no, no, ser per a vostè, el barri sencer s'estaria crevant. Molt bé, ara el que hem de fer és atendre els ferits i hem d'evitar que hi hagi més víctimes, ni una més. Què vols dir per despistar-nos? La direcció del vent canvia, saps? A la nit, aquesta hora, el vent para de cop i després comença a bufar una altra vegada des de l'altra banda del riu. El vent... ha parat. Ara sí. El Pat Fort està a punt d'arribar. Molt bé, amb això n'hi haurà prou. Moltes gràcies, doctor. Proposo un brindis per vostè. Però què diu? No faci bestiesos, home, que està ferit. Au, no sigueix a fer guitarras, oi, nois? És clar que sí. Gràcies a vostè no se'ns ha cremat el barri, ni nosaltres. Aquella treva de neonazis deuen estar emprenyats perquè el seu pla no ha funcionat. Què s'han cregut? Es pensaven que ens espantarien, eh? Sabeu si hi ha més ferits en algun altre refugi? A la mesquita del costat del riu. Tranquil, que ja ha passat tot. Descansi una mica i faci un traguet, home. Primer, hem de curar els ferits. Doncs, si aquest incendi només era una trampa, on carai pensen calar foc de veritat? Jo què sé. A mi m'importa un rabo el que li passi a aquest barri. A més, en primer lloc, tinc una feina molt important pendent, jo... Un moment. Ai! Va, digue-m'ho. Si tu haguessis de calar foc al barri, per on començaries? Ja t'he dit, no? D'aquí un moment començarà a bufar el vent des del riu. Just a la riba hi ha una fàbrica abandonada. Comences allà i ja està... Si no m'equivoco, al magatzem encara hi ha una pila de productes químics. Ah, que emocionant. Ara sí que ens ho passarem bé. Vinga, feu-me content, nois. Tot va com estava planejat. Que comenci el festival de la nostra raça superior. el foc. L'hi he promès, entén-me. Va, anem! Entén-me. Ah. Ah. És aquí. És aquest magatzem. Hem tingut sort. Potser no se'ls hi ha acudit venir aquí. Són productes químics. Si calessin foc a aquest magatzem, seria impossible impedir que les flames destruïssin el barri. Doncs jo protegiré aquest lloc. No deixaré ni que s'hi acostin, aquella colla. Ai! Oh, que t'has fet mal? He, he relliscat. Què és això? Oh, és gasolina. Oh. Em sembla que... aquí hi ha algú. Estic bé, no pateixi, ja puc caminar tot sol. Però igualment vingui amb mi al refugi, que li faré un cop d'ull. Em sap greu que hagi de perdre el temps amb mi, ja sé que té molta feina, a vostè. Ah. <ríe> Ara que tinc la catifa, ja no cal que perdi més temps per aquí. 800.000 marcs o fins i tot en podria demanar un milió, bés a saber. Cackel! <ríe> Ostres... On és en Dieter? De, de, de, doncs... d'això... no sé, jo... T'he preguntat on és en Dieter, contesta! Ah! Em sembla que és a la fàbrica, aquella que hi ha al costat del riu. A la fàbrica? Aviat bufarà el vent des d'aquella banda. I quan bufi, si foc a la fàbrica, ja pots dir adeu al barri Turg, noi. Què? Ah, Això és el que volia dir! Avisi tota la gent dels refugis que s'allunyin tant com puguin del riu de pressa! Sí! Tu véns amb mi, Hekel. Eh? Qui ets? Qui ha aquí? Parla! No et moguis! Així que ets tu. Tu ets la germana d'en Johan. Llença l'encenador, ara! Quan l'encengui cal i foc a la gasolina, les flames s'escamparan en un tres i no res. Abans que passi això, t'encastaré una bala al cap. No podràs fer gran cosa amb el cerdell. Què et sembla, això? Tens bona punteria? Vaig fer classes de tir durant mig any. aquesta distància, hi ha un 100% de probabilitats que encerti el cap. Tant és que m'amenacis. El festival de la nostra raça superior és més important. Hem de donar la benvinguda a en Johan. En Johan no ha demanat pas que feu tant de mal. Ell va anar a Frankfurt, sí, això és veritat. Però hi va anar per matar un dels vostres líders imbècils i els seus ajudants. I us va deixar un missatge. Un missatge? En Johan, ell no és com vosaltres, us penseu. És una cosa... és una cosa molt més complicada. Què vols dir, amb això? És una cosa molt més... molt més terrible. En Yohan, ell pateix moltíssim sempre, a tot hora. Ah, jo diria que buscar les pessigolles aquesta gent no és una bona idea. On és el magatzem? A mi ja no em necessites, oi? Jo toco el dos. Però què dius? Ah. Que vols que en Dieter mori per culpa teva? Porta'm al magatzem, va! De D'acord, tranquil, ja t'hi porto, ja t'hi porto. Escolta, abans has dit que el teu amic es diu Temma, oi? Eh? És que jo també conec un home que es diu Temma, saps? De bo I també és un home molt valent? I tant. Però per això mateix no puc permetre que ell dispari mai ni un sol dret. No puc permetre que el Temma em mati ningú. I tu tampoc prometem que no mataràs mai a ningú. Encara que siguin dolents. Exacte. Faci el que faci jo, tu no facis mai. <laughs> Tanca els ulls! No miris! No disparis! Mmm... Caso amb És la bòfia! Fugiu! Ja ho solucionaré jo! Hi ha una barca al riu! De pressa! T'has d'escapar! Moltes gràcies per col·laborar-nos vostres. Ara li hauríem de fer unes quantes preguntes. Un moment en torno de la seguretat. Eh, senyoreta, torni. Temo. <'en> <t 'en> <t 'en> Nina. Nina! Prometa-m'ho! Prometa'm prometa que no dispararàs! Prometa'm que no dispararàs a ningú! L'he vist! He vist el missatge d'en Johan! Jo també l'he vist! Ara mateix vaig cap allà! Aquella nit! Fa 10 anys quan li vaig disparar en Johan! Enten-me! Per fi entès, perquè em va demanar que el mateix que li disparés un tret al front! Eh? En Johan! No està sol! Hi ha dos Johans! Jo sé, sé que tu, Emma, sé que tu no vas fer res mal fet. Però jo, jo he de tornar a fer. He de tornar a disparar-li en Johan. no m'agrada gens. Toquem el dos d'aquí. Merda. Això ja passa de mida. Amb la gana que tingui sense ni un marc a la butxaca. Si hagués pogut vendre la maleïda alfombra, renoi. Hmm? Hmm? Què carai és això? És... Això és... Ajudeu-me. El monstre que duc dins està a punt d'explotar. Ara ho entenc, en Johan. Té... Té doble personalitat. sodio 18 5 cucharadas de azúcar